Jag ni, ni har aldrig hört den här rösten förut Säg det igen Det är måndag Vi är fyra personer Ja, mm. ja Hur ska det gå? Ja. Vi, fanns ja. Lite. Mm. Mm. vi har ju en gäst Första gången Monday Concept-podden kör gäst appearance Featuring, Featuring. Mm. Och då får vi gå lite utanför Som vi, hur, hur det brukar vara liksom Precis. Det blir måndag hela veckan Med Mimmi, Mimmi Sandin. Sandin. Mm. Och det känns så bra att du är vår första gäst För du är ju, var ju typ vår första lyssnare mm, Ja, alltså hörni, jag känner så här: Jag tycker det är sjukt att ni har Låtit mig vänta så här länge Jag har varit, varit redan Att delta från liksom episode 1 <tryck> <tryck> Typ helst att vi skulle göra om den Så jag också fick <tryck> nästan på <tryck> Mimi är ju delaktig i varenda podd Alltså hon säger efter varje podd. Alla oh, bra podd, Men alltså jag kände att så här, det här och det här och det här. Alltså jag hade, varför sa ingen det? Och jag hade så mycket att säga om det här. Ja, alltså jag har så mycket tankar om alla poddar. Och jag tycker det är så mycket kul mm. Men, jag menar, men det, det är ju skit precis. Och det är därför vi är här idag. För mm. att vi ska avhandla lite av de intressantaste som vi tycker. Där vi vill ha din input. Och fråga yeah. dig massa frågor om vad du tycker. Mm. Och det är lite därför vi vill ha gäster. Mm. För att precis som du har känt då när du lyssnar på podden att man är så här. Men vänta, det vore ju nice att ha ytterligare en. Aspekt på det hela ja. För att vi är ju verkligen samma Skrot och kon, mm. vi tre på ett sätt Och jag tycker det är så kul för att du är Verkligen på många sätt Så olik oss ja Och det är det vi har tänkt att vi ska Liksom Vi ska ha den ingången mm. Att vi har ju haft, hur många poddar har vi haft? Oj. Vad är det för nummer 18, 18. Det är Typ 18 mm. Det här är 19 eller 20 eller något sånt. Mm. Mm. Vilket betyder att vi har haft 18 eller 19 mm. Ämnen ju varje vecka Och eh, vi har liksom Kunnat prata om dem Utifrån vad vi känner och hur vi har liksom Kunnat relatera till det här ämnet Men det finns ju vissa av de här ämnena Specifikt som jag tycker är så intressant att ta upp med just dig ja. För att du är annorlunda i de frågorna tror jag och därför är du här Du sitter på helt rätt plats Och alltså jag tycker att ja, Och innan vi sätter igång så måste vi bara Mimi alltså Fridas lilla syster ja. För de som inte vet Just Hon är bara ett år yngre än oss Men nästan två för du är född ganska sent på året ja, Men det är ingenting som vi märker Nej. Nej. Nej. Och, och för oss Mimi Så har ju du gått från länge sedan Har ju du passerat gränsen Alltså Mimis lilla syster Fidas. Ja jag <laughs> är för oss så har ju du sedan länge sedan passerat gränsen som Fridas lilla syster Ja, men alltså jag räknar er som mina kompisar Gör du det? Jag, jag, jag, räknar, jag. Det. jag räknar dig som en kompisar Hallå, ni har varit med på mina senaste vettra födelsedagar Ni har varit the crew ja, så att säga så. Med mi mina tjejer också Ni är ju mina tjejer Exakt. Vi. För de håller ju mina tjejer också på ett vis det ju... Ja, det är ju fint att ni har den relationen idag på något sätt Så är ju ni verkligen kompisar och vi är ju också dina kompisar. Absolut. Jag och Hanna, så du är inte alls bara min lilla, mim mim. lilla mimi. Nej, nej, nej. Lilla mimi. Och det är, rätt, det är rätt fint. Man har liksom inte reflekterat över att det har gått över till att bli en vänskap. Ja, men alltså, för mig är ju ni mer också. att Ni går inte bara in i så här kompisar eller fidas kompisar-facken. Utan ni går ju också in lite familjefacken. Precis som att ni är en typ av fidas familj. Så blir det lite, alltså mm. för att, Jag menar praktiskt tag, det var väl under några år Som ni typ bodde halvtid Hemma hos oss också, också, precis som alla alltid gjort mm. Då blir det ju så Jag tycker mm. det är mm. så, så glad igen att du är här Och det kommer bli en bra podd känner jag mm. Mm. Så vi sätter igång eh, Måndag hela veckan med Mimmi Sandé Okej? Okay? Mm. Okay, mimi. Eh, vi tänkte börja med lite lätta frågor. Uh -huh. Som är väldigt eh, förankrade i vad måndagskoncept koncept handlar om. Eh, vad, vad tycker du om måndagar? Ja, oh, gud. Alltså, jag har faktiskt lite delade åsikter om måndagar. För jag vet inte, jag tror Frida har tagit upp det någon gång. Att måndagar var ju då vi ofta bytte vecka med mamma och pappa. Så att det var väl lite så här att... På måndagen så låg ofta söndagsångesten kvar- för att på söndagen så packade man- och så var man tvungen att göra sig- mentalt redo för att flytta liksom och så. Och sen så på måndagen så var det- väldigt mycket meck och lite stress- och alla skulle vara, ja, det var ju hela den svängen. Så att jag har inte riktigt någonsin- varit ett fan av måndagar just precis så. Men nu för tiden- så tycker jag verkligen om dem. Och jag, alltså, precis som med er så har måndagkoncepten, er podd, den har förändrat jättemycket. Jag känner att måndagar är mycket roligare. Sen kanske jag har lite mer också när jag slutar skolan och så där grejer. Att man är friare och det blir mer som bara rolig dag. Mm. Men så att nu, jag älskar måndagar. Måndagar är ju också fräscha och nystart och jag bestämmer mig för att sluta äta socker varje måndag. Och varje måndagskväll så går det åt helvete. Men jag <laughs> like it. Mm. mm. Jag känner att den här frågan går faktiskt lite in I den andra frågan För att jag upplever ju inte dig Som en så ångestfylld person nej. Jag upplever inte dig som en ångestfylld person Du gör inte det nej. Nej, nej, inte alltså, Det är det här som är så roligt För att mina vänner är väldigt olika Än er och vår familj mm. så att det är För här, Alla som känner oss tre då, då vet man ju liksom att Hur frida är och måliga är Och att alla är väldigt extrema Och jag är tydligen den killade i den gruppen mm. Men det är ju så roligt För att när vi är med mina vänner Jag är ju den mest neurotiska, jobbiga, ångestfyllda Upp och ner, emotional Alltså jag är ju tokgalen Är det för att dina kompisar i relation till dig Är extremt chillade och har ingen ångest i världen? De är typ normala människor jag vet inte. Eller att du en har den de... rollen När du är med dem Jag tror, jag tror att jag kanske embriser det för att jag kanske blir lite trött På några andra Jag tror att det är andra typer av ångest där Alltså jag menar att jag är en helt ångestfri person, det är så jäkla bullshit egentligen. För det är jag inte. Mm. Sen alltså, jag jag tycker inte bättre. att du är ångestfri. Nej. Jag tycker bara att du har ångest på ett helt annat sätt än jag vad tror vi jag också. har. För att jag tror ofta att när det kommer till den punkten att vi pratar ångest inom familjen. Då är jag så trött på att både prata om det, tänka på det och ha det. Så då, är jag, då kommer jag till det stadiet att jag rycker på axlarna och droppar det och lägger det bakom mig typ. Medan alltså jag är en sån, jag vet pluggång, sådana typiska, typiska saker som alla har. Det har ju varit uppslukad av mm. till och från. Men kan inte du berätta vad det är i livet som ger dig mest ångest? Vad kan verkligen få dig att vara så här, få panik? Jätteolika. Men framförallt det som präglar varje dag är att jag precis som Frida är en väldigt, eller jag vet inte om du är det kanske, men en väldigt väderperson. Är det fint väder så är jag som ett lyckligt litet får. <laughs> Och är det dåligt äh! väder ja, när jag är ju redo att gå i graven mm. Alltså det kan ju vara sjukt Och det, det är väl de grejerna som mina kompisar märker Och är ju så här: sånt förstår inte dem Jag är kanske en ångestfylld person på det viset Att jag mm. kan få ångest för liksom de typ av yttre sakerna. faktorer. Ja, verkligen. Sen inte jag där. Jag har inte så mycket livskriser i mig själv och min personlighet. Och det är så här, Jag får framtidsångest till och från när jag tillåter mig själv att släppa in det. Men oftast så vet jag ju att jag är i en sån, ångest, alltså en sån typ av period i mitt liv där jag inte ska veta allt. Så det är ganska bra på att lugna mig själv också. Mm. Och verkligen att jag tror att jag har piskat mig själv till att lära mig att hantera min egen ångest och jag, har, jag är verkligen också en ångestguru För alla mina andra vänner För så fort de har någonting Det är mig de ringer Alltså mina kompisar kan ju vara så här: Har jag beslutsångest för den här eller den här väskan Eller vad jag ska göra i helgen De ringer ju mig Och sen så berättar jag vad de ska göra Och sen så är de glada och nida Och tackar för det liksom. mm. Ja så på det sättet så stämmer väl bilden av dig Som en person som har lite Rycka på axlarna attityd Ja men kanske Överens eller? Mm. Jo jo Alltså jo Nej men jag kan nog säga att jag tror att jag har lärt mig att hantera den ganska bra Sen har jag väldigt mycket ångest men det, är väl, det hör väl lite till. Och sen också, alltså om du skulle jämföra din ångest med <laughs> henne där, alltså, ja, du, ja. då är den väl ingenting då? Men sen kan jag märka lite, att nu får ni stoppa med här, men mm. ni kan ju vara lite så här ibland också att ni bara har en viss känsla. Som kan bli att det präglar en hel dag. Och sen så kanske det blir en liten ångestdag och så vet ni inte riktigt vad och så är ni ganska tänkare och så. Om jag har en sån dag, då blir jag nästan direkt... Släpp är av ett, nu gör vi någonting Gå och ta ett glas vin Eller du vet att jag gör så Jag gräver inte ner, jag väljer då att inte gräva ner i mig eller såna grejer. Och det är mm. väl också det kanske att Ibland så hanterar mig på olika på, eller man, Olika personer hanterar olika saker på olika sätt mm. Mm. Och, där, och där kommer ju rycka på axlarna Det ah, löser nej, nej. sig Jag är inte en person som låter oro Eller mina tankar ta över Nej Eller hur? Nej men det tror jag Inte Något Inte som, största Något som alla mår jävligt bra Tänker uh. jag mm -hmm. Och som jag och Frida Leike kan vara väldigt dåliga på Mm. Så jag tycker att ni blev väldigt mycket bättre mm. Alltså väldigt mycket bättre Vi jobbar ju på det, här. På det här. Var... <laughs> Varje måndag jobbar vi på det här. Men vad jag skulle säga jag, det, jag, det jag tänker på nu när du pratar Är att framförallt så upplever jag dig Som en velande person Hmm. Alltså du, har, du är ganska bestämd I mycket det du känner Och det du gör och det du tänker Medan jag tror att vi är liksom Ena dagen är så där och då bestämmer vi Nej, nu är vi så här Och andra <laughs> dagen är vi på ett annat sätt Medans Jag tror också att ni ofta måste sätta labels på saker och ting för att komma, alltså så här, att ni är lite säger, Men är det en sån här dag eller är det en sån här dag mm. Medan alltså jag är bara, oh, jag har en liten feeling idag Jag går så på godis och sätter på en film alltså, du, vet? Ja, så, det, du är liksom lite mer bestämd Och därför ja, så tror jag också till och med när jag har Beslutsångest eller inte vet Vad jag ska ta för mat eller någonting Då är det jättegönt att vara, mimi är bestämd Och jag tror att det är därför många av dina vänner Också säkert vänder sig till dig För att du är väldigt så här, nej men så här gör vi nu Jag tror att jag har fått tagit en sån roll I framförallt just vännersituationen också att Det är väldigt så här Ska vi ses så är på mitt initiativ och Med vissa vänner, vi har lite olika gäng så Med vissa vänner, då måste jag vara den Och så, så då är det såhär, alla till mig Mimmi, när ska vi ses? Mimmi, vad ska vi äta? Mimmi, vilka ska komma? Mimi, du vet, och jag bara, mm. Men nej, låt mig vara, jag inte bestämmer här Sluta liksom, vi kan mm. nästan bli upprörd och typ bara, Jag vill inte träffa er nu alltså, mm. Och sen är ett annat gäng där jag tillåter andra att göra det. För att de är snabbare på bollen än vad jag är. Mm. Och då glider jag bara med det. Så det är väldigt så här, Jag ser mig själv som en veländ person i de små sakerna. Som så här: Vilket café ska vi gå till? Ska jag dricka kaffe eller te? Sådana saker. Mm. Men, men när, när man pratar med andra så blir ah, det är till och från. Så mm. liksom alltså, det är det bästa med mig tycker jag. När man ska bestämma vad man ska göra. så då är det så här. Alltså antingen så går vi liksom dit Och då är det lite mer den här känslan Så alltså, antingen är det om du känner till det Eller så kan vi gå hit och du är det lite mer den här känslan Då kan vi ha kaffe och du är lite mer festlig alltså, för det, finns, mm. det är alltid roligt att komma fram alltså, tillsammans med Mimi Vad man ska göra mm. Eller också så här, varje gång i varje situation Honey nu är vi så här. Ta fram lite godis, sätter oss i soffan gör Men jag måste sak... alltid pitcha idéer då jag När jag ska det. föra fram för ja, dagen. Men jag älskar det <laughs> Men, men om man skulle sammanfatta det på något sätt Så är det så här. Du är på många sätt väldigt enkel Amen, jo. Så här, till, till ytan Och vad, vad jag får Den känslan du ger Som personlighet så här, du, lite, Jag rycker på axlarna Allt ordnar sig Jag behöver inte ha ångest över onödiga saker Jag är inte Nej. en person som går runt och oroar mig Nej, över sådana saker tror jag att jag är ganska enkel I alla fall jag får... enklare än vad vi är Det vill komma fram till att om du sätter i relation till oss så, så är det lite så mm. Sen säger inte jag att du är en, en person som inte bär på Några djupa tankar jo, nej, nej. Alltså, Jag säger så här till mina kompisar Jag älskar ju det för att du är så enkel Och så tänker jag, är där elakt? Alltså, mm. men, jag tycker att det är en så fin kompliment mm. För jag hatar när folk är komplicerade ibland Mimi mm. det är det finaste jag <laughs> ja, det är det finaste. Jag jag sa det till min kompis Elliot för ett tag Så han bara tittar på mig och bara, vad? Så att jag typ säger att han inte har något djup något. Då fick jag så mycket ångest Nej, Jag syr till Ludvig hela tiden mm. du älskar enkla människor mm. Folk som bara ja, man vet, Har bara en sån aura så det, mm. Jag tar det verkligen som en komplimang. Det känns mm. ju skönt att jag utstrålar sådana vibbar mm. Jag har en tillfråga till dig mm. eh, När var senast gången du grät? Alltså Det här är lite pinsamt Alltså jag är just... Jag är ju sån här som... Jag kan inte mina senaste gånger jag grät- för att jag typ gjorde mig illa eller sådana saker. Mm. Men det är så här... Ser jag typ en skadad hundvalp- eller läser en bok eller framförallt som jag gör- tittar på serier och filmer, vilket jag gör varje dag. Jag gråter ju till vad som helst. Jag är så blödig. Så att den senaste gången jag grät- var liksom igår kväll- när jag tittade, jag är inne på femte säsongen av Vampire Diaries, en sån här skitdålig serie som jag bara älskar av hela mitt hjärta där alla dör och kommer tillbaka och så dör de igen och så kommer de tillbaka och gråter som att det är mina bästa vänner som har dött, på det sjukaste viset. Och nu tror jag att det var att Bonnie var fast någonstans själv på julafton och jag grät på ett helt sjukt Men jag tänkte lite att du skulle svara så här. Ja. för att du undrar så här. har du aldrig nära till tårarna när du känner dig Upprörd eller något? Eller på riktigt ledsen? Eller? Jo, jo, jo. Jo, det har jag nog. Alltså framförallt nu sen jag kom hem från min resa som jag precis var på. Då var det väldigt så här att jag kom hem till ett gråtande Sverige kände som. För det bara regnade och var mörkt. Och så, så åkte jag till jobbet och så hade de bokat in mig fel. Och så gick jag på en kå i två timmar och grät. <låder> och tyckte synd om mig själv och så var det inte en synd om mig. Men grät du faktiska tårar? Jo men det gjorde jag lite där i smyg. Men förstår du vad jag vill komma till ja. att det är så här, Vissa har ju väldigt lätt till gråten För att det är så. Här, eh, det, alltså jag är inte som Frida Som höll på här nu hade en hel kväll med gråtandes <skratt> över, liksom, över naturliga saker Och presidenten var tufft det, måste, du vet så här, jag, jag bruk, det är väldigt svårt för mig att hamna på sådana platser men, men det är klart, alltså det är självklart. Jag upprörd. Jag, jag kommer till en viss punkt att när jag är så fruktansvärt förbannad så gråter jag på ett helt sjukt sätt också. Alltså så där, Det kommer tårar som inte är välkomna egentligen. Jag vet inte, det är olika. Mm. Men det har lite att göra med jag börjar undra så här: Har du nära till känslorna? Och det har jag. Varför jag tror att det är ju så är för jag har väldigt nära till tårar och känslor, precis som Frida har. Sen upptäckte jag att gråta lite varje dag för ovärdeliga saker, som att någon dör i en serie, eller typ att jag tittar på så här soldater som kommer hem och sånt. Det gör att jag inte börjar gråta för mina känslor, mina riktiga känslor. så här, när, de, när, de, när jag inte behöver. Jag blir mycket tåligare. Att få jag gråta lite, varför får jag pisa ut lite? Så kommer inte de här långa helkvällarna med tokgråt. för att jag har redan fått gråta ut hårdare. Och även om det inte är på samma nivå så är det extremt Effektfullt för mig Det funkar väldigt bra Så att när jag är lite känslig och lite nära till gråten Då kan det vara att jag inte har tittat på Gracie på länge till exempel. <laughs> Alltså verkligen mm. Nej men nu var vi inne och ganska mycket på det här med Hur det är med ditt kompisgäng Mimmi och vem du är lite Men vi vill ju verkligen för vi hade en hel podd om, om Vår vänskap och vännerveckan Så vi börjar i den änden mm. Prata lite om vänner med dig ja. För du är ju intressant med det här med att du har ganska mycket killkompisar mm. Något som jag typ inte förstår alltså, Ibland så är det som att... att Mimi bara har killkompisar Men det, till och från så är det lite så Men alltså, jag tyckte bara, Jag kommer nu ihåg vad en liten instickare Jag och min, äh, amma, min liksom, Kanske en av mina bästa Sen längre tillbaka, vapendragare, Maria vi, Hon har också mycket killkompisar Då låg vi där borta och lyssnade på er podd Och så tror jag att det är någon av er som säger nej, Det här med killkompisar, det, det kan man inte ha Jag tror faktiskt inte att det funkar och vi vet inte på varandra och bara Oh my god Vi <laughs> vill bara krypa in i telefonen och bara, eh, Vi vet faktiskt att det funkar typ. Det finns ju en jättetydlig bild Av vilka typer av personer Som klarar av att ha killkompisar Vilka som attraherar killar I, i en mer än vänskaplig uh -huh. så. Alltså, Och också Det finns fördomar om Vad man måste vara för viss typ av tjej För att för att gå ihop med, med killar på, på, på ett kompisplan mm. Mm. Alltså jag vet inte jag tror, jag tror den första regeln är väl bara så, här. Sen kanske det är hela min liksom, Livsfilosofi tydligen Som att jag aldrig har haft en pojkvän men, men det är att jag När jag träffar en kille Han kan vara hur snygg som helst, hur charm, hur som helst Men jag placerar ju hon rätt Nere i bästa kompisfacket liksom. Jag bara tja du ska ju vara med mig for life liksom. Och sen så är det väl lite där Sen blir det som det blir jag, det Så de det hänga. har liksom blivit för det Att när du träffar en en kille, då är det inte det första du tänker på Att, att du ska bli tillsammans med någon Eller? Nej, jag är ju aldrig Riktigt någon som stapplar fram och bara Tja, det ska jag vara snygg inför Utan det går ju bara käppret åt helvete Och sen så säger jag något pucko Och så tittar ju de på mig och bara, jag är hon seriös nu? Eller, och sen så blir, brukar det mest Bara bli så. Sen tror jag att det är också Ganska mycket, eftersom att jag har ju lite olika typer av gäng. Jag har ju mitt, mitt gamla tjejgäng- som jag har sen Adolf Fredriksson tidigare i skolan. Och det är ju liksom... Det är mina tjejer. Och sen så har jag några andra tjejer från gymnasiet. Och sen så har jag killar från gymnasiet och killar från... Alltså vet, man har ju. jag har lite olika liksom. Och de hänger inte så mycket med varandra så. Och då är det lite sådär också att... med Maria och mina gamla tjejer, <laughs> om man får säga så... De, deras killkompisar har ju också blivit mina killkompisar för att vi är ju i princip samma person allihopa, och då blir det också så att blir de vana med henne och hennes sätt så träffar de mig och bara oj, Maria 2.0 ja okej. Okay. då placerar ju de mig i exakt samma vänskapsfakta Maria är, och tvärtom så det blir ju lite så också tror jag att vi smittar av oss liksom och att så här, Marias killkompisar aldrig till exempel, när jag lärde känna dem för vi, vi går till exempel inte samma skola hon är ju lite killgäng och då blev det aldrig att jag någonsin skulle tänka så att du är lite söt- eller dig ska jag vara lite snygg inför, eller du vet så. Utan de hamnade ju bara rätt in i att hej ohoj, ohoj, och hoj ja, och hoj- och alla våra internskämt och sånt. Liksom. Mm. Men varför tror du att vi aldrig har lyckats få någon killkompis? Vad gör vi för fel som du gör rätt? Men, men, alltså, hon säger ju det precis. Mm. Hon säger att hon, varje kille men, träffar vill hon bli bästa kompis men, med och jag vill ligga med varje kille. Ja Det är vårt största problem för det var ju det vi diskuterade att jag vet ju att varje gång jag interagerar med en kille så det är det första jag tänker jag tänker inte är jag snäll, är snäll, jag är rolig, säger något intressant utan det är så här hur ser du ut? Tycker du att jag är snygg? Eh, kommer kan det här leda någonstans? Var det lite flörtigt nu mellan oss när du tog mig mm. lite på ryggen? Eller var det kompisaktig krapp? Det, det, det kanske också är en grej. Att det kanske har varit i början att flera av killarna trott att det har varit liksom en annan grej. Men, för det säger i alla fall många av mina kompisar att jag är tydligen så himla blind på den. Ja, att de är så här, är Nej, det. men han, han åkte ju två timmar för att träffa dig för att han tycker om dig. Inte för att, inte för att du är bara awesome person awesome personality. Mm. <laughs> som jag tänker att jag bara, o, oh, han är jag gaj. Nice. <laughs> men Mimi, det, det är där det är där, liksom, vi måste diskutera fast, ja. men jag tänkte också nu precis när du sa det att jag tror också att det grundar sig ganska mycket. Jag gick ju på Adolf Fredrik precis som de här tjejerna gjorde. Men det skillnad från er så, så var ju jag Det var ju där jag började få killkompisar på riktigt Redan från fyran Så var ju vi tre tjejer och tre killar som hängde dagligen Sen blev det till fem killar Till sex killar Sen blev det till att jag blev praktiskt taget bästa kompis Med alla killar som gick i min klass För det var, de var ju bara åtta, nio stycken Eller vad mm. är de liksom och, och jag tror att det började där också Att vi ganska tidig ålder det är så här, alla de, Jag tror att vi alla Pussades och liksom höll på i början vet, För att man var tio år men sen så växte man ju upp med varann och det var så här, när de fick flickvänner var det jag som satt där och hjälpte dem med sms. Precis som att de gav mig tips när jag skulle träffa... Jag vet, det blev på den nivån. Och jag tror att jag blev lite tränad på något vis. För då sen när jag gick vidare till gymnasiet så hade jag samma typ av inställning. Att det är så här, jag hade ju mina killar där och de kunde jag liksom gossa mig och kramas med precis som jag gjorde med Maria och soffan och så här, ja, mina tjejer då därifrån. Och jag tror jag tog med det och gjorde det exakt samma sak eh, på gymnasiet. Vilket många i början då bara sa, aha okej okay, hon är en sån typ. För det är väl en sån grej som jag har. Att jag behandlar inte mina killkompisar så särskilt mycket annorlunda än vad jag behandlar mina tjejkompisar. Det kanske kan vara typ att jag inte klarar av med alla kläder när de är i samma rum. Vilket jag skulle göra med mina tjejkompisar. Men det är typ mm. den enda jäkla skillnaden egentligen. Men man ska vara helt ärlig. Och det är väl det då. Mm. Mm. Att de får inte bara höra liksom... Nada, och, och så. Och sen tror jag också att många av mina killkompisar tycker att jag är lite... Alltså de, tycker, de kan skratta åt mig när jag är galen och knasig och, och gråter och är neurotisk och, och sådär. Men jag tror att de också många gånger tycker att jag är ganska jobbig. <laughs> så jag tycker att det är också den. Det är liksom... Jag lockar inte på den fronten. <laughs> Fast jag tror ju att om du skulle slå på det så tror jag... Ja men kanske. Men jag väljer ju inte att göra det. Nej, Jag, så jag vet inte... Sen kan det också vara ibland att jag bara Oh är he's fan. Och sen så visar det sig att det är en fett skärmig person Och då blir det så här: nej du ska bli min kompis istället Alltså typ lite så och och Jag, vill jag, ju såhär, jag oj, är smak, ju smart, jag kollektar ju Så uh, får jag göra om hela livet istället Och liksom. jag har skärm också, nu har vi liksom Han ska gifta mig med här framför mm. mig typ Ja men det kanske också är en sån grej bara att, jag helt, att jag inte vet hur man går liksom Från främling till pojkvän Utan jag går från främling till bästis Så bara men, det det är ju... där men alltså jag tror ju på den metoden Och jag skulle vilja Implantera liksom in, <här> den in, Jag skulle vilja liksom Plantera den i mitt liv För ja. då tror jag att jag skulle få Ett sundare förhållningssätt till Killar Ja, att se dem mer som människor Alltså jag måste ju ändå säga Att jag tycker att jag inte så Objekt Ja de är objekt De är ju bara liksom oj, oj. Det, är ju, det är ju jättehemskt Jag tänker typ bara som vanliga grejer att det är så här, Jag behandlar dem inte så särskilt mycket Annorlunda än vad jag gör med mina tjejkompisar mm. Och jag vet inte om det är en inställning man måste ha eller inte, men jag hänger med människor liksom, alltså, bara så som jag gör. Eller som tjej. Ja, mm. mm. och han jag har gjort det ett tag. Han som hon som mm. hem. Ja, mm. mm. typ. Och du har gjort det sedan du var liten Var inne på ett tag där Och det, ja. det är verkligen naturligt Och för, för oss har vi aldrig haft någon, någon killkompis Och det är jättekonstigt att vara 21 snart Och aldrig, aldrig haft en killkompis Och sen försöka skaffa en killkompis Det är ju så fruktansvärt skönt också ibland För att, jag kommer ihåg framförallt När jag gick i högstadiet Att då var ju tjejer, vi var ju lite struliga ibland Jag menar liksom 14-åriga tjejer och då var man ju simla upp i alla... Du hängde med den och jag gillade den- och du tyckte den var söt att det tycker också. Alltså vet, mm. var det var ju bara så himla skönt- att bara gå till killarna och bara- tja, ska vi snacka Facebook typ. Mm. Alltså, eller ja, nu vet jag inte. Men ni förstår. Mm. Att bara inte prata om sånt. Och sen tyckte jag också att det, den roligaste- saken i livet är när mina killkompisar kommer och bara... Alltså... Nu tror jag att hon inte har svarat mitt sms För att hon vill verka lite svår Då känner jag bara så här: Det är ju ingen skillnad på oss egentligen nej, nej. Du vet, Och så, så tänker jag Eller så är det att de umgås med oss också Och så känner jag bara, jag vet inte Så ibland är det ju så skönt som man bara dör Och ibland så märker man ju att de är ju lika Men om, om du skulle komma med ett tips till oss Och till alla som aldrig haft en killkompis Kan du bara försöka säga Tänk så här. Jag vet inte jag tänker typ snarare sluta på att tänka. Mm. Det kan ju vara en sån grej också att, att, ni, mycket, att ni analyserar mycket och, och det är så här, ni är extremt medvetna om att han blinkar lite med ögat, eller vart han la handen eller sådana grejer. Typiskt syndrom att så här, oh kom med den där dinken för att han gillar mig eller är det bara en väl uppfostrad? liksom. Det kan ju vara sådana saker. Men då framförallt att inte direkt bara så här, okej okay, vad är det jag gillar med hos den här, är det en potentiell? För att jag tänker också tjejer som vill ha pojkvänner, jagar ju pojkvänner. Mm. Tjejer som inte riktigt tänker de banorna Kanske som jag nu för att jag aldrig haft någon Då blir det så här: jag ser inte pojkvänner överallt Så fort jag ser killar utan Nej. jag ser vänner Och det Där ska vi, det vi komma in på ja. När vi börjar prata om kärleken Så det blir <laughs> <I> livet <skratt> Mimi en sak jag tänker på när jag tänker på din vänners situation är som du var inne lite på att du har verkligen det har du väldigt mycket och många vänner. Mm. Eh, men du har också många olika typer av vänner. Ja, oh, gud yeah. eh, och inte bara att jag, så här, du har du känner jag har förmågan att hoppa mellan extremt olika gäng. Men det här är så himla kul att det. Olika uppe. typer av Alltså gäng och ja, människor. Ja. Så man skulle kunna tänka så här: att, eh, För vissa människor umgås ju bara med en viss typ av gäng. Mm. Men medan jag vet att du har ditt eh, Sturpe, <laughs> Brudar och Killa-gäng. Du har ett söd Södekusar. <laughs> gäng Södekusar. Ja. Du har Killgäng och du har alltså, du kan verkligen du har förmågan att hoppa och. Det måste väl någonstans grunda sig att du är en person som är väldigt lätt. Och, och är väldigt såhär... Jag ser inte skillnad på folk. Eller såhär, jag... Alltså, jag vet inte. Det är väldigt kul att du tar upp det. För jag har tänkt väldigt mycket på det. Uh, men det, jag tror att det är mycket såhär... Jag, precis som mina systrar, är en person med väldigt, väldigt starka kontraster. Att det är såhär... Jag kan vara världens partypingla samtidigt som att det finns ju ingen som är så mycket hemmatroll som jag egentligen. Och sen kan jag vara jättetjejig på vissa sätt och så kan jag vara jättegrabbig på att, vet, att man har många delar. Och jag är verkligen en sån person som embraces det i mig själv. Och i och med att jag inte är en sån person som behöver sätta labels på vem jag är, vad jag är, vad utstrålar jag, var hur jag är socialt. Och också är jag inte en sån person som letar efter så här: Vad tycker den här personen om mig? Utan jag bara går helt utifrån vad jag känner. Mm. Du låter som den perfekta personen. Mm. Men nu får du sluta. Det är jag inte. Men alltså, jag, lägger inte, helt ärligt, jag lägger inte så mycket tankar i det. För att det är så här. Är jag kring en människa som är världens söder och liksom lalala. Det blir ju lite så att jag kom ju från ett innestadstjejgäng. Vi hade gått på AF och tyckte att det var väldigt trevligt att dricka ett glas glasmoserande och vara lite piffiga liksom. Till, till liksom alla, alla mysiga söderluffare på Rytmus. Mm. Och det blev ju en hel omvändning för mig och jag var ganska... Jag var ganska tyst i typ ett år. Och hängde inte riktigt med någon. Tills jag bestämde att det här är ju det tråkiga som någon som varit med om. Jag har wasteat ett helt år av mitt liv genom att bara gå runt och umgås med en person som inte säger ett ord. Det, är det, jag gjorde. det var ju skitskönt för mig då att gå och hänga med honom. För han sa ju ingenting. Han kunde bara smsa. Sen drog jag han från vår klass. Och jag bara så här, jag ska bara ta tillvara på det här nu. Och började umgås med alla de här som jag gått och tittat snett på. Och insåg att de är ju skitroliga. Mm. Och de var helt att... annorlunda mot de människorna du hade umgås med tidigare. Ja men lite, inte inte alls egentligen inte kanske. det är ju det som är grejen. Att, att jag, jag, och det blir det också också här i mitt gäng då med de, om man får säga så då, rytmusmänniskorna. Och de som, de som jag lärt känna via skolan. De var ju de jag hängde med varje dag och, så då, är och då, då blir man väldigt nära och då är jag en typ av Mimmi. Jag är fortfarande 100 Mimmi, men jag är en typ av Mimmi. Mm. Och när jag är med mina gamla tjejer så är jag den typen av Mimmi. Och sen när jag är med min familj är jag är den typen av Mimmi. Så det är väldigt kul att i min familj jag och hon Lilla Kaxie som är så där och bla bla bla så där du livet som man aldrig blir av med. Och sen inte gillar att duscha Nej, men, uh, uh, precis. precis, gud Sjukast någonsin Och sen med mitt rytmusgäng, jag är ju världens Lilla, alltså du vet Jag är ju så rätt för basiller och jag är ju så tjejig Och jag älskar ju att ha ett glasmoserande Och jag är ut ute och fästa hela tiden Och jag klär mig så piffiga kläder Och jag hatar smuts, jag hatar saker som luktar illa Du är ju dem lite så de, Och så här så Och sen är jag med mina andra tjejer, då är jag ju Chilla. lite på det sättet men jag är ju också den ansvarstagande, den som är lite mami och lite mjuk och lite så här så att det är så här, jag är olika versioner av mig själv i och med att de formar ju mig. Mm. För det blir lite så i olika gäng så finns det olika typer av personer och så så fyller jag alltid den platsen som blir över eller den platsen som jag tycker att jag passar i. Och jag tror väl att det är det också att jag, jag, gillar, jag gillar det väldigt mycket. Sen har jag ju mina åh, ska jag säga jag kanske har fyra grundtjejer då, som är så här, i alla väder och i liksom alla tillstånd så kan jag ringa dem. Och sen så är det väl lite så här: nej jag kanske inte ringer en av mina killkompisar som jag tycker jättemycket om, alltså, det, jag kan räkna dem som en av mina bästa: så här, men det är inte dem jag ringer om jag är förkrossad, utan det är en av de här fyra tjejerna då kanske. Så att jag har ju ändå grundkärnan, men mm. jag älskar att hoppa runt, jag älskar att vara olika nyansar jag vet inte, jag tycker en jag istället. Liksom. Mm. Jag tycker att det blir väldigt kul också. Jag är väldigt roligt. Och det är också, jag tror också att det är en sån grej att jag tar mig själv inte på så stort allvar heller. Genom att jag är ganska bra på... När jag är med mitt rytmusgäng, då driver jag ofta med att, att såhär... Åh, oh, ni skulle sett mig igår kväll när jag grät och till Grey's Anatomy... Och höll på att flippa för att Frida kastade en trasor på mig Alltså nu vet jag mm. Och så, så kan vi skratta åt det Vi kan alla skratta åt konstiga mimmi som är livrädd för trasor och basiller. Alltså Och så blir det en sån också Det driver med den själv För att Det är ju lika bra Jag menar det blir ju trevligt samt Och sen, De tycker att det är kul Så det var inte Det lite en liten sån också Att man bara Ja Man, man kör på det Mm Alltså det här, det här har jag ju sett hela mitt liv. Mm. Men aldrig kunnat anamma själv. Alltså jag har ju... Jag. Ingen, okay. Nej, det kan... Nej, oh, okej. Okay. Alltså, eller, ja, det är ju klart att alla... Kan eh, liksom tweaka vissa egenskaper hos sig själv. När man är i vissa typer av gäng. Men jag är ingen sån kamiljont som du är. Det skulle jag absolut inte säga. För att jag tyr mig inte till sådana människor. Alltså mm. där jag känner att så här, jag vet inte vem jag är i det här gänget. Då, då beblandar jag mig inte med såna människor. För att jag är för ju... osäker för att liksom klara av det. Sen finns det ju en skillnad på dig och mig också. Att du är ju väldigt mycket så. Nu kan inte jag tala för er för jag har lite dålig koll. Anna och Lika Men frida framförallt att. Du kan också läsa in saker i människor ganska mycket som säger: Ja, det kanske är en dryg person som du och jag hälsar på. Och han kanske bitchblickar jättemycket Och verkar helt ointresserad av vad vi säger Och då, då snappar du upp det direkt mm. Medan jag är bara så här: oj han har någon konstig blick Han mm. har en så här konstigt allsiktsuttryck <laughs> Gud vad är hans problem ah, ja, Jag jag fortsätter bara bli med honom Medan Frida är bara, oh, han tycker att vi är så ointressanta Och han bara kan inte vänta på att få gå härifrån Du vet, mm. du kan ju snappa upp sånna grejer också Och det är så här, jag tror att jag kanske räddar mig själv lite I det att jag bara tänker så här. Ja skitsamma, det fyller på dig, på mig Alltså mm. Haha, typ vilket låter lite oskärnigt nu Nej, <gär> det är, det är verkligen inte Aa, ja, Jag skyddar mig själv på. <gär> Verkligen inte Så Mimi i din vänners situation Så är du eh, Värsta kameleonten Du har jättemycket Olika typer av kompisar Och känner dig väldigt bekväm med att hoppa Från ena gänget Till det andra liksom ja. Och så har du en hel drös med killkompisar <laughs> ehm, Men så, så är många man, är de inte De är många Så, så kan man sammanfatta det ehm, Och jag tror att jag ska Alltså jag känner mig inspirerad Av hur du hanterar eh, De vänskapliga relationerna Det Det kul, jag, får, för, för jag måste verkligen säga det Det är ett tips, för att det är verkligen så att, Är man lite flexibel, då kan man Embrisa så många fler sidor av sig själv och är det så här, hittar du gängel personer som nu det känns så här nej men det här gav inte mig så mycket. Nej okej men droppa dem då men försök. Mm. Det kan ju bli världens knappaste kväll på söder som jag egentligen hatar och tycker det är superläskigt men då står jag där på Babas <laughs> och det är jag är liksom 30 år någon och, mm. och så och så veckan <laughs> efter så står du på Therapy Pet. Där Jag vet. Och jag bara kände så här jag ska verkligen jag ska jag inspireras av det här och känner att eh, jag, jag ska bli lite mer som dig. Kul. I det här. Ja, mm. tips. Eh, så jag, jag, jag ska försöka se killar som människor mm. <laughs> och inte som kött. <laughs> och snabbt. Jättebra. Okay. Kött och snabbt. <laughs> Kropp och knapp. Okej, okay, Mimi. Ett av de roligaste ämnena att prata om som jag tycker yeah. det är det här med kärlek och killar och sånt där. Men det är väl bra, det har ja. ett list när jag. Och det som är så kul tycker jag med dina kompisar och med dig. Ja. Det är att så här, de, så här är det när vi när jag träffar era kompisar typ. Hej hana, hur kul! Och som bara hur mår? och så bara, jag går med killarna. <laughs> eller, eller, ja, typ Moli eller alla. Jag liksom, Framförallt blir det, Maria Maria ja. kan ju sitta och korsfara. För, för att hon får ju aldrig något sånt av mig. Så hon kan ju sitta och korsföra mig. Träffar han någon kille? Träffar liken lika någon kille? Är det någonting? Håll dem på med dem vet. För att hon tycker att det är skitroligt. Jag bara, jag vet inte. Om bara, frågar inte du dem sånt här? Jag bara, nej, det tror inte. <tryckas> men det var <tryckas> kul för att, för att eh, jag känner mig lite som killsymbolen. Mm. Och jag pratar mycket med dig om det också. Ja. Vi har ju pratat ganska mycket om det vår vänskap, ja, i vår vänskap. Mm. Så nu ska vi prata om det i podden. Mm. Mm. Jag vill att du ska berätta lite om din kärlekssituation- herregud det blir en kort story Den icke-existerande Nej för det ligger Någonting väldigt värdefullt Bakom det här som okay. jag vill Ska komma upp till ytan okay, ja. Och det är ditt förhållningssätt till eh, Hur du ser på Det här med bekräftelsen Från andra och den här. Att du har en helt annan bild Av vad en kille Skulle kunna fylla för funktion i ditt liv Ja kanske eller, va, eh... Alltså jo jo det, det har vi ju pratat om mm. och du det måste är bara... jag, ja, men, ja, Återigen att jag inte är den som går Och, och liksom söker med radar Efter vem som ska bli min nästa kille eller min nästa Vad offer. är det för fel på dig Men jag vet ju inte Det är ju det jag känner för att, Fast jag tycker ändå nu på senare tid Att jag ändå tycker att jag går och spana lite alltså, mm. Det är ju det här, jag går ju och spanar Och jag håller ju på, och så står jag och pratar med den här söta killen På klubben, och sen är jag bara så här: Hej då, nu ska jag gå hem, och han bara vad Och sen bara drar jag Alltså, I don't know. jag kanske inte blir tillräckligt lite, full Jag vet inte vad grejen är Det har väl varit lite din identitet på senaste tiden Ja, kanske Att du är eh, den här singeln som inte riktigt ens tänker på killar Nej Eller snarare så här. det verkar som att du inte har Någon ångest överhuvudtaget Nej, det är väl mer det, jag, det är, Alltså, jo, jag tänker absolut på killar Och framförallt på senare tid så har jag tänkte att det vore himla mysigt att någon riktigt trevlig Men det är ju blivit också ett ego 40 plus, ha två barn och en ifråskild, det vore trevligt ändå Yes, på. finns det där ute så är du, Matt, kan du gå Jag älskar får jag bara säga sån, som du sa till mig för vecka veckan med mig. Ja! min bara Alltså Frida, jag har kommit på, på det Jag ska ha en väl uppfostrad kille En gentleman en gentleman. en gentleman En som drar ut min stol och som Fast ändå som är sarkastisk Han ska vara så himla sarkastisk Men, det är här men han ska vara en gentleman Aha. Han ska veta att han ska fälla ner Toalett Och jag ska inte störa mig på honom Han ska vara jättesnäll Men han ska vara sarkastisk jag bara Finns det den här människans? Nej, men det är det ju alltså, det, det här jag tänkte komma till, hörrni? att jag har ju väntat så länge. Så att, och det är också så här, alla som är liksom jättefina alternativ, absolut, toppenkillar, så. Men de dräcker inte hela vägen och då blir det nere i kompisfacket. I'm sorry. Mm. Det är men är det, det så att du är, eller eh, har, har blivit en, en kräs, kräsen i det här? Det tror jag absolut. Alltså, det tror jag blir blivit jättekräsen. Så, alltså, jag tror att jag också... Det tog mig nog ett tag att inse att jag inte var den killtypen som jag trodde att jag var. För jag tror att jag levde lite av mina kompisar. Typ. Att ja, du var den killtypen du ja, trodde du var. Var. Nej, men, var? Nej men typ snarare så här att... Jag menar, har man ett stort tjejgäng där alla träffar olika killar... Så var det ju också... Jag var ju så involverad så att det nästan var jag som dejtade de här killarna. Uh, och då blev det ju på ett sånt vis att... att vet, jag trodde att jag träffade massa olika hela tiden. För jag var så involverad i alla andra så det var ju alltid killsnapp på G... Sen, fatt, sen insåg jag att det kom ju aldrig dock från mig. Sen har jag faktiskt lite också med att för du typ två år sedan eller mer eller jag vet inte. Ja, två år sedan. Så blev jag jättekära i en kille. Och sen så blev det aldrig riktigt bra där. Så då tror jag också att det var en sån grej att jag, jag letade inte efter någon annan. Ändå om jag inte träffade honom och var så här: nej jag är inte lösen, jag tänker inte bli. Så gjorde jag nog det. Och så, så blev det en sån typ av grej, mm. tror jag. Och sen blev det bara mer där Att jag inte letar efter någon annan Och nu är jag liksom Single, and ready to mingle Men <laughs> jag gör inte så mycket Och framförallt nu när jag har varit utomlands så bara tänker jag så här, Nu när jag kommer hem så blir det så kul Jag ska gå på en massa dejter och saker Så har jag en kille av sig och jag bara Oh my god, oh my god, oh my god, radera, radera För jag får ju panik <laughs> <laughs> Men jag tänker jag, nej gud vad jag får nej, Vi tar en kaffe och sen så blir det bara rätt ner i Men mm. det är ju så jag jobbar men det är precis det jag tänker här Jag, jag, jag undrar om du sätter upp en, en, en, Den där klassiska muren men kanske Jag vet inte Oof, Det är lite tufft ämne det, jag, jag tror att jag är lite rädd för att gå in i det Men jag ja. tror att jag kommer äh, inse en massa saker om mig själv Men ah, alltså, Vad jag kan säga är väl lite så här att Det här klassiska att Man har ju hållit på och pratat om killar Och haft killar och höj och hå, Men jag är ju heller inte personen som pratar om det för andra Att det är så här jag är personen som mina tjejkompisar Eller och killkompisar Kommer med kärleksproblemen till Vilket är konstigt nu, är som att jag aldrig någonsin haft en pojkman Men de alla är envisade <laughs> som jag har komma till mig <laughs> Vilket är weird men, men även om det händer någonting för mig så har inte jag heller den instinkten att då så fort plocka upp telefonen och ringa någon Vilket mina kompisar inte alls tycker är särskilt kul Framförallt inte Maria Ibland kan de bli du berättar aldrig för mig och så blir jag också och frida Du berättar aldrig någonting för mig Och det är så här för att jag, har inte den, jag har inte den typ av urgen Att jag känner att jag behöver det För att jag går igenom det med mig själv i mm. Jag undrar det det så, vad du har för killtyp Jag undrar också det <tills> Men ska vara helt ärlig Jag ska ehrlich. vara sarkastisk och egentligen Men hur ska han se ut? Jag vet, det enda jag tänker typ är att Jag tror att jag är attraherat lite av långa killar ändå Jag tycker att det är lite Oj, kul. så de får inte vara korta Jo, men alltså, jag är ju ganska kort Så att de behöver inte vara superlånga för att jag ska tycka att de är långa Jag tycker att det har varit roligt om du sagt att jag är så av korta killar Nej vad, vad som är väldigt typiskt är också att Jag har väldigt snygga tjejkompisar Om man säger så Men du är väldigt Nej, men snygg Jag tror själv. att det här är en grej som jag har skapat också själv Att, att jag kommer från ett extremt snyggt tjejgäng den ena var framförallt blond och väldigt framfusig. Den andra var den här Maria. Den här mm. extrema snyggingen som alla blir så kära i. Och sen så har jag liksom haft den där. och Du vet, alla haft egna egenskaper. Och jag har ju alltid varit den här tjejen som traskar fram till killarna som pimpen och bara... Which one of my girls do you like? Alltså, vart den, liksom. Och vart den här då som de klasser som säger men Mimi är du roliga eller Mimi är den som typ alltså vet så. Här, det det är mer så. Mm. Och sen blir alla så blint i mina vackra kompisar. Vilket jag jag blir menar inte. Men jag tror att jag har spelat på den också. Mm. Mm. Och så här, även om det kanske att jag själv skulle kunna draga upp någon så har det blivit ett väldigt klassiskt Maria och ha någon riktigt riktigt snygga killarna och för mig har det varit så här, men han var ju så himla snäll. jag mm. Fast jag skulle ju inte kunna tänka mig att hänga med honom, men du vet, jag kanske jag hänglade upp honom och mm. för att han var så himla gullig. Mm. Alltså typisk, mm. Men det kommer du längre på mm. i, i ja, men, kanske. Mm. men jag har faktiskt en teori här, Nu okay. känner jag. Och du får rätta mig om jag är fel för det gör du ofta. Alltså, ofta <laughs> säger jag någonting till Mimmi och, och så jag bara, så här, nej. nej, så är det inte alls. Och man bara, nej, <laughs> okej. Okay. Eh, men kan det inte vara lite så? Och jag, jag tycker att det är, är väldigt tråkigt- att generalisera saker och ting. Men... Jag tror att... Nyckeln till... eller så här, En stor anledning till att jag har varit flickvänstypen- då, mm. är för att jag tycker om väldigt mycket- att spela på den här sårbara rollen. Ah. Att, att, i, eller, alltså förstår ni? Mm. Att... att att Ludwig är behövt. Att jag behöver honom och att, att liksom han är min pojke som ska ta hand om mig. Alltså jag tycker att det är väldigt skönt att ha en sån människa i mitt liv. Samtidigt som du också kräver att ta hand om någon. ja, ja jag älskar att ta hand om folk. Ah, ah. Men jag, alltså, sen är ju han en sån person som jag kan ta väldigt mycket hand om. Ja, det, är det, och jag och jag menar. det Du älskar ju också att gå hem och laga köttvassås till honom för att han tycker ju det är skönt. Ja ja, men du... Men, men du förstår vad jag menar. Medan jag tror att du är... Har väldigt mycket integritet. Saker och ting ska vara väldigt mycket på ditt sätt. Och jag själv. Och, och du klarar dig själv. Mm. Och du är så mm. jävla mm. innesluten i det. Och jag tror att du har svårt att ge hän till att för att man kanske ska kunna Konnekta på det sättet så måste man liksom. Då kan man inte vara stentuff nej, men jag hela det, tiden. Det, så, är det, så är det säkert. Alltså, det är ju lite det att jag är så här. Nej, du får inte sova som mig. Jag tycker om att vara själv. Mm. Alltså. Däremot nu så har jag haft liksom, delat rum med åtta personer i fem veckor- och haft en Maria i typ min säng hälften av tiden. Då, då har det blivit så här att man kanske liksom... Nu kan jag inte somna helt plötsligt. Nej. Jag har inte kunnat sova sen. Jag kom hem för nästan två veckor sedan nu. Och jag tänker att det kan ju inte vara jättelägen längre. Jag tror att det är så jävla tyst och tomt. Mm. Så det väntar. Kanske kanske någon av er som vill komma och <laughs> mm. mm. med. Nej men alltså jag vet inte. Men jag tror att det ligger ganska mycket i det du säger- och jag vill, alltså, ja... Det har ju alltid också varit lite så här, Molly och pojkvän alltid. Och Frida har pojkvän alltid. Så att jag, jag vet inte... Det är svårt att säga just för dem. Jag har alltid varit yngre och varit så här De var ju lite mer så här, stora brusor och la Och båda ni pojkvän. Stadiga pojkvän när vi liksom 14. Och jag har ju aldrig dragit hem någon kille. Bara killkompisar. Och det blev också till en sån grej. Och, och så här. Ja, jag, vet inte. jag är väl fortfarande a lesbian in my på <laughs> point of view. Men det jag känner är det. det kanske får bli så helt enkelt, jag vet inte. Men, men det jag vill komma lite till är typ så här att jag har fått känslan av att du är ganska nöjd där du befinner dig. Alltså, du letar inte efter någon som ska komma och rädda dig eller så här. Eh, när jag får när en pojkvän gud, så blir mitt liv bättre Nej, så har jag aldrig varit Att jag liksom, att jag utgår ifrån Sen är jag ju också, så jag menar I'm a girl and I'm human Det är ju klart att det är såhär fullt 100% ny det är väl inte alltid För det är klart att tittar jag på en kärleksfilm Eller typ ser hur mina systras Väldigt gulliga pojkvänner Pisar dem till skyarna och tycker att de är fantastiska Det blir man ju så här där sitter jag söndagsmiddag ut och in satt Nu har jag inte mm. så många sådana fler då där satt Frida och Ludvig och Molly och Danny och mamma och Mats. Och jag. <laughs> och bara, ska <laughs> det be my date? Ja, men det är, det är just därför jag, har, alltså jag har alltid Om jag tänker på dig så är... En av de första grejerna jag tänker på som jag verkligen tycker om. Och det är att jag alltid haft en idé av att... Din självständighet har varit så självklar för dig. Och den du har... Eh, du har tyckt om det med dig själv på något sätt. Ja. Och du har verkligen eh, landat i det så här. Jag är en person som. Alltså, jag, jag, jag, jag drivs inte av att leta efter bekräftelse hos en kille. Och jag, Nej, det gör jag du inte. Har varit, här, du har alltid varit. Du har alltid varit fluffig och glad och, och så här. Alltid. Inte så att du stänger in dig och inte pratar med killen Du gör ju tvärtom Jag tror men det du... också, jag tror att jag går ut och småfluttar Utan att jag märker nu att det är flurt Och så mm. får jag liksom ut de typer av grejerna också Jag bara menar att du, det verkar inte som att du har Jättemycket ångest Nej. kopplat till det Nej men det har jag inte Och det... när jag hör såhär att du bara, ja men alltså Ja, jag är lite med honom och sen så typ säger, Ja, men sen det sen så svarar inte han Men vad fan, fuck him, typ <laughs> Det är exakt det, det är där ja. jag vill bara ta efter ja. För jag, jag, jag stänger in mig för ångest Ta bort alla, alltså jag blir ju ledsen ja. När hon inte svarar mig Det tror jag också är en typ av kanske kill Att jag avdramatiserar killar som alltså jag Tycker inte att de är någon jävla mystiskt väst Som jag då, inte förstår mig på Och de Utan inte jag är inte här, här gruppen Jag bara, är bara en... fan har du på med? Svarar de inte sms? Nej, okej, okay. mm. oh ja. mm. mm. men mässa nästa <laughs> <laughs> Lite så, men ja, alltså, det är till och från För att jag ska inte heller sitta här och säga Jag är perfekt, jag strävar aldrig för någonting Alltså jag Nej. kan ju ligga till något notebook och bara Varför inte jag en Ryan Gosling Alltså du vet, på ett sjukt sätt också mm. Precis som vem som helst har säkert gjort Just honom också Men, det är så här. men ja, jag vet inte Jag tycker också att det är skitkul Jag och Molly Patterson Hammar, min kompis hon är min sån tjejkompis där jag är att Det är vi som ska ut och ragga Vi ska gå ut och mingla med killar och Då är vi såhär, gud ska vi gå till koken nu Och så ska vi spana efter snyggningar. Så går vi där och såhär, stirrar på dem länge Och såhär, dansar lite Och går och skålar och så. Men sen åker vi hem Vi alltid så. Vi gör exakt samma grejer Och bara, oh, gud vad kul, vi ska börja gå på dejter Och vi ska ragga upp så mycket pojkar Och det blir så jäkla roligt Men vi gör ju inte det Vi tycker mer om själva jargongen I att vi ska göra det Liksom. Mm. att det, blir sån grej. Alltså, det är mer än en ongegri. du ser ju här... du ser ju det roliga i det. Det är Tar inte på så stort allvar och därför så liksom, det är inte, finns inte så mycket finns inte så mycket av när det kommer till det. Nej men ongest har jag verkligen inte. Nej. Sen är det ju så här, sen är jag alltid men det är klart, jag vill också ha en pojke Jag vill också ha någon som tycker att jag är finaste på jorden och såna grejer. Det vill jag verkligen ja. och så här, jag tycker det är, verkar mysigt som helst så nu har jag också kommit över lite den gränsen att jag är så här. Nej, jag klarar mig bra själv och han är bara jobbig. Och, du vet, jag tror inte att jag kommer tycka så heller. Men jag kommer. har däremot bara verkligen accepterat att det kommer när det kommer. Ja. Jag har ingen ångest i alla fall. Nej. Det har jag inte. Nej, men är ändå, det är ju klart att jag här så här, Du är på G att öppna upp dig för. att, att träffa alltså jag, folk. Menar, jag tror att det är få som ändå går runt och bara Gud, vad jag njuter av att vara ensam om det inte är så att de typ precis har kommit ut ur ett förhållande och liksom mm. inte varit det på länge. Jag tror ändå att man alltid går och småsträvar Däremot så har jag börjat nu med en ny grej Som jag tycker är väldigt rolig Det är så här, jag känner mig lite mer vuxen nu Jag har gått ut gymnasiet alltså, du vet, Det blir lite såhär, man har lite mer jobb liv Man ser sig själv som en mer sån här Som kan gå på dit. för det har jag känt så fånigt Det är så här, jag har gått på så många fika, som möjligt. Men det har aldrig varit den här att man bara... Vi ses på en restaurang. Men jag är ju så taggad på det. Det vore ju hur kul som helst. Jag tror att jag skulle kunna göra det ganska bra ifrån mig. Alltså du vet, jag har bara börjat här tänka i huvudet. Och jag tycker det är roligt. Sen har jag med en ny grej. Att jag går också... Vet, jag, går ju så här, och små, jag tror jag går och leker. Alltså så för mig själv. Att jag bara... Oh, det där och det där mm. Men jag har börjat framförallt nu när jag varit utomlands så har man, man är ganska exotisk framförallt när man är från Skandinavien. Så jag menar mina tjejer, vi har blivit så lovprisade och alla tyckte vi var så både så här, eh, liksom, ja men du vet att de tycker att vi ser bra ut kanske eller sån grej men också att vi har varit sjuka i huvudet och det tycker de är ganska kul. Och så har blivit en sån grej, men så märker jag framförallt att folk har stirrat så mycket. Och så tänker jag så här: stirra folk i Sverige också. Eh, och då tänkte jag, nej det gör de nog inte liksom, alla men nu sen jag kom hem har jag faktiskt gjort ett litet experiment för mig själv. Och de stirrar faktiskt lika mycket. Alltså inte kanske lika mycket så. Men folk tittar. Det är bara det att när man möter en kille. Även om man är halvsöt eller helsöt eller whatever. Liksom, typ gammal ibland. Mm. <laughs> så blir det ändå det här att jag tittar inte bort sekunden när ögon, ögonkontakten möts. framförallt typ, nu när jag är på Stur... Alltså runt där, liksom, de kontakterna på Björnsgatan. Vi brukar alltid gå till jobbet. Jag Alltså jag söker ögonkontakt med människor Och det är så jäkla kul mm. För att det blir så här lite i vardagen Att bara, vi går på varandra i tre sekunder Och sen passerar vi varandra Och jag bara, gud han var ju fan mm. Sen ja. är det såhär, han kanske har fru och hund Eller liksom vad fan mm. <laughs> fanligt Ja, men då var det så här I mitt huvud var det där skitspännande Och sen här nu häromdagen det, här, det är det här jag inte berättar för er Så var så himla kul Jag skulle gå ut på en powerwalk Var det måndag? Ja det var mm. det nog så är det en kille som jag mycket i våras typ. Bara så här, jag såg att han sprang Den rundan ganska mycket när jag vandrade där nej, Han är ganska mycket alldeles för sig Men det tror jag i alla fall uh, Och så står han och stretchar Precis i början av sträckan när jag kommer jag Och då körde jag ju den här typiska grejen Som jag började med då, att jag tittade lite väl Länge, tills att han bara Hej! Och jag blev helt ställd Jag bara, hej hej så här. Och han bara, ah, du ska gå hitåt Ja men jag vandrar med dig, jag måste varva ner typ, så här. <gå> Jag var där det är sjuk. Jag tänkte på det här att jag skulle berätta för er sen, men så jag glömde jag det. Men men det var väldigt kul och det gick jag med mig han typ. gick med mig liksom, i några meter och bara vad heter du, said där are du. Så sa jag precis att jag han bara du är fett brun så här. och jag var med har precis kommit därifrån från en resa. Och då pratade vi och visade att han typ nyligen var och så här runt i Peru och grejer. Vi pratade pratat om sånt och sen, så här, sånt. Och sen så här, han bara men här var jag så här, Hej då Och då blev det sång? Jag minns bara och jag våldigt kille. Säger det bara, bara, nej. Vad är ny? Ja, nytt varje nytt månad. Nej, men han var inte. Det var inte. Så alltså, du var så. Här, det var bara. Ser du okay, hon okay, tar inte okay. så allvarligt. Men då, jag, men då kände jag så där att det är sådana där grejer som man ska vara enbristat. Stirra man lite längre till sist måste ju nånsin. Mm. <laughs> ja, men också stirra och le inte. är ju så jävla jobbigt. Men ja, nej, men också att jag håller fram. Man håller ögonkontakten <laughs> en lite längre än vad som är vanligt. Mm. Och då blir det så här, på bara den millisekunden. Så blir det någonting extra och det är skitkul. Mm. Det är tips för folk mm. som ligger det är mm. i livet. Mm. Mm. Okej, okay, som att man ska sammanfatta ditt kärleksliv så är det lite så här. det finns coola grejer som vi borde ta efter det att vara lite mer som sagt, se alla mer som equals eller så här kompisar du får inte ångest över att du har smsat någon som inte svarar. Eh, och du är lite mer... Du tar lite mer klackspark som många andra grejer i livet. Liksom. Ja, men sen ska man ju inte vara sånt Det är ju inte en perfekt, ett perfekt sätt att glida igenom livet heller. För att då, obviously... Jag har ingen pojkvän. Mm. <laughs> så det har inte varit jätteeffektfullt om man säger så. Nej. Om det är det man är ute efter. Sen är det ju bara så här: Jag tror att det är alltid bra att blanda lite mm. Så att jag, alltså, jag, jag inspirer, inspireras ju av er och, och, Framförallt killtjusaren Hanna Och jag menar lik Man hör bara massor av grejer nu för tiden Och du älskar att du har en pojkvän ja. Så det är inte så mycket att säga där men, Jag är väldigt inspirerad så att jag känner så här Vi borde typ gå ut och ragga killar tillsammans ja. Och mixa det bästa av allt oh. Och sen säger du till mig så här, Hanna nu skiter du åt ångest eh, Nu lägger du undan dina förväntningar Och det ja. kul Och, och så, och så jag... får du typ putta mig och bara be om det kommer ja. <laughs> bli asbra Nej men Jag känner att det finns mycket att lära Och det är därför vi har tagit in det här För jag känner att det finns liksom olika spektra av livet Vännen och kärleken Det jag måste få lite mer mimmi i mitt liv Du kanske vill ha lite mer handla ja, Jag måste lite få lite mer av mm. men, men här ska jag ta efter Att inte ta det på så stort allvar Att absolut inte sätta En killes bekräftelse Eller eller att jaga efter, efter det där. Även för jag, jag, jag, jag hör vad du säger när du säger så här: Jag är bara människa, det är klart att jag vill ha det också. Mm. Men jag vet att du inte sätter det högst upp på din lista som eh, det ultimata bekräftelsen. eller bla bla. Jag tror att du är jättebra på att bekräfta dig själv, och du har någon väldigt bra grundkänsla av att så här, Jag är fan rätt nice, och den där killen. Eh, när han är tillräckligt bra för mig kommer jag välkomna in i mitt liv och under tiden så ska jag bara ha skitkul kul. Ja, men jag tänker också bara framförallt att just i kärleksfronten plocka bort det som är ångestladdat det som ger det ångest, så kommer det ha jävligt kul igen. Ja men sen börjar jag tänka så här också den senaste tiden. Jag typ uppskattar, jag har heller ångest över, jag har heller ångest över att jag inte fått svar på sms eller typ så här, att jag smsade två för många än att jag Går runt och är ledsen över att det inte händer något i mitt liv. Och du inte gör något. Ja. Mm. Då är den nog mycket skönare för mig faktiskt. Nej, äh, men vi gör så här. Vi träffar ut och raggar och oh. bara styr över varandra. Så det kommer bli bra. Oh, mm. Och så Frida kan ju du eh... Jag kan gå med som wingman. Mm. Det är väl det enda jag Men för, för du kan bara vara till... icebreaker. Have you met my girls? du just... kan ta mig i Det är ju jag, jag är som går och leker pink pink pimp. Nu får du vara det. Ja. det jag. förut alltså, jag lekte ju lesbian lover en gång med Hanna. Men det har jag. Också det gick inte så där det var. Det var kul. Det var jättekul. Ja, det skitkul, men att jag var excellent. Jag tror inte så mycket på det Nej, det, jag kände inte heller det, de bara, det är... Vi får jobba på det De blir bara lite sugna för de bara, har okej, med sex med varandra De är på ja, ja, ja, Nej men vi bokar in nästa helg Det här är ju måndag hela veckan Med Mimmi Så det är faktiskt Mimmi som har makten Att säga hur den här veckan ska bli för oss Och vad vi ska göra mm. ja. för Vi vill få lite nytt input Och eh, vad behöver vi i livet Vad behöver du i livet just nu Alltså, åh, sp... jag, bara... jag känner ju så här, jag jag blir ju så inspirerad av alla era poddar jag tycker så mycket om många men jag kommer verkligen ihåg <laughs> min jag vet jag vet jag tack jag känner lite press Att det jag jag som jag sätta färg på hela den här veckan jag vad jag tänker jättemycket på- är en som jag verkligen gillade idén på- och blev så jävla taggad var just modiga veckan- att jag tycker att den var så himla kul. Cool. Mm. Sen, sen är det typ- maxa veckan och filmiska veckan- är också mina absolut favoriter. Men för att kunna göra det måste man vara modig. Men kanske, och jag vet inte- det känns lite nu som så här i den här podden- att jag har speglat som att jag är en modig person- vilket jag egentligen inte skulle kanske säga själv. Eller mer att du har verkligen alla förutsättningar- Personlighetsmässigt och så här, För att vara modig mm. För du är en lätt person mm. du är, Vi har kommit fram till att du är en lätt person eh, in, Det finns inte Överdrivet mycket i, Värdering i hur du känner för saker, du bara gör du, du, <laughs> Det blir, jag känner att du Romantiserar nej, mig så mycket nej, men, jag, men, Mitt huvud bara blåser upp Vadå? Så nej, stort. nej, nej, nej men, <laughs> <Förstår du>? Jag <laughs> känner så här, ah, att, mig. verkligen Verkligen, vi kan köra en modig vecka För att så här. Ja, jag, jag tycker att du är en modig person. Men jag kände också att alla ni bara Föll lite platt där. Eller får jag, jag vara så? Mm. Ja, men det, det, är ju, det är ju helt uh, sant. Det var ju mm. tråkigt. Äh. Att, men jag tyckte att det var en så bra podd, och det var en så bra tanke. Och jag känner att ingen av er riktigt levde ut det. Ja, men det var så här, Nej, ja. Inte lika mycket som ni kunde. Nej, men det var så här: du skulle göra det där, och så bara gjorde vi inte det. Men det är bara. väl kanske det att det blev lite väl mycket måste. Mm. Mm. Mm. För jag tänker bara så här: jag tänker lite nu, framförallt också efter att jag kom hem från din ni som har varit ute och resa och sådär ja, Ni vet. Där var det jättemodigt. Men det är, det, där fick man vara verkligen så här rygg på axlarna, saker händer. Man, det bara vara så här, ja, okej. Okay. Det gick ingen taxis. Det går ingen taxis hela Costa Rica har fått strömavbrott. Ja, vi ställer oss mitt i vägen och lyfter. Alltså, mm. det fick bara, man fick göra sådana grejer. Och, men framförallt det här med när man träffar människorna att man har en viss aura att det är så här. Man börjar prata med alla. Du vet, jag sitter bredvid en person på en buss och bara Ja, oh, alltså du vet, man bara bablar. Det är ju för att du är liksom ja. i en ny situation, och du är ja. precis den person alla, du vill vara. Och jag tänkte mycket på, så vi pratade mycket om det, att är det det att alla är med på det här, att man är backpacking, många backpackar själva, många resor själva. Du vet, man är så beroende av att Connecta för att ha något socialt lite bort mm. överhuvudtaget. Mm. Och kanske är det så, men jag tänker nödvändigtvis att det inte behöver vara så att det inte ska vara så här hemma. Nej, det behöver ju vara mer själv. så Ja, hemma. men så att jag känner så att, nej men att, eller att det inte är så- om man bara väl försöker. Så det tänker jag också lite så här- att jag, jag ska försöka ha kvar det nu här hemma. Jag har varit lite ledsen över att det har varit lite tråkigt väder- och att jag åkte hem lite för tidigt. Men då tänker jag att lägga det bakom mig nu. Nu är jag klar med så so, med perioden här. Mm, mm. Och så ska jag embracea typ att vi håller på att snuddar på våren- och jag ska gå ut lite mer. Ni ska hålla ögonkontakt med personer ni möter lite längre så blir det lite spänning. Kanske någon av er ska ragga upp en killkompis istället för en mm -hmm. Guy of the Night och, och sådär. Mm -hmm. Och jag tänker framförallt att jag ska vara modig i det. Att jag ska fortsätta hålla det här det sociala öppna och lite fria och lite internationella. Mm. Jag tycker att det är en härlig grej ja. att ha med sig i livet. Och prata med främlingar och vara lite mer... ja, ja, men verkligen. Ja. Alltså, jag menar, som han kille som gick fram till mig, jag menar, mm. det var väl super. Alltså, det är ju inte en grej som jag skulle göra. Det blev ju ganska kul. Det hamnade ju här i podden, liksom. Att min vecka ska väl bli lite stänk av modiga veckan. Och för alla er andra som kanske känner att känner lite omodiga och sådär. Dra på er en liten roll. Spela en roll. Det brukar alltid vara lite lättare. Och, och maxa i allt. Maxa i din personlighet. Och maxa i, liksom, i, i vädret. I, I allt möjligt. Och var lite jag. Och ett godis om ni vill. Och köp de där skorna. Och, och så maxar ni modighet. Och sen så bara känner jag så här. Lev en bra vecka. Helt enkelt. Mm. Mm. Uh, ja, jättebra, men jag behöver någonting konkret För att så här. Jag vet att uh, då kommer det här bara falla, alltså så här, falla mellan stolarna, och okay. så kommer jag komma tillbaka vecka. Och så kommer du säga till mig så här: uh, vad var, var du mot. Alltså, jag, jag bara känner så här att om det är någonting som fattas i mitt liv så är det just modigheten. Alltså, jag är fortfarande okay. lika feg som alltid. Och jag först, alltså, så här, jag. Jag är bara så trött på att tänka att jag är begränsad, och att jag inte kan göra vad som helst, jag inte kan bara stirra någon rakt in i ögonen, och att jag inte bara kan gå fram till någon. och jag vill ha mer fucking craziness i mitt liv. Och vill känna känner att jag maxar mitt liv och att jag lever det här livet. Mm. Alltså mm. men då kanske det säger ni, jag kanske behöver eran hjälp den här veckan. att ni får bestämma. Mm. Ni måste bestämma sig lika. Du gör det där nu. Mm. och eh, Eh, nu ångrar jag det precis när Men jag, jag sa, sa det. det. Mm. Men för, för att om ni säger så här: Men ligger de och skriver så Då måste jag väl göra det. Eller om... Men vad du ska komma ihåg är ju att det här egentligen ursprungligen, kom, ur, ursprungligen kommer från dig. För att jag kommer ihåg för länge sedan när jag och min kompis Maria återigen gick runt gick djungeln och bara så här: Vad vill vi ha mer av i vårt liv? Så skriver vi ner det och sen så bara: Så, nu gör vi en pakt att vi ska bara tänka mer så här. Och vad vi liksom utgick från den här pakten Var YOLO Och det här var bara kanske ett år sedan YOLO var så jävla past mm. Men vi bara, det är, ord, alltså det är livets ord YOLO det är ju livets Men ord. det var ju så Och vi blev så himla inspirerade helt plötsligt av YOLO mm -hmm. Så det var ju så jävla roligt Vi båda bytte det till såhär bakgrundsbild mm -hmm. Du vet så fort vi var lite osäkra i något du bara ringde hon mig och bara YOLO Så la hon på liksom alltså, vi kunde mm. såna men det Och vi så var så modiga Och vi så många och vi var Och det där och det där Det var så kul Enbästa det. Mm. Ibland tänker jag verkligen att vi, alltså det första jag skulle kunna tänka mig är att, alltså ut mig. På en allmän plats alltså vi, Det är ju sådana saker som vi tycker är extremt roliga skämt om ja. Typ att man sätter på sig En såhär väktar overall Och bara går runt och skriker på en tåg Och bara, får se på en biljettkontroll, biljettkontroll Alltså ser ni, nu börjar vi skratta för oh, det, är det är så kul att tänka att vi skulle Sätta på såhär orangea västa mimi Och gå runt på pendeltåget och bara Biljettkontroll, biljettkontroll Så Nu kan tåget gå, alla på, alla på har stängs Man gör såhär helt sjuka grejer och, alltså, och alltså, net, då kommer jag in i en roll och gör det. Jag vet, men jag tänker så här. att om man liksom. Eh, alltså, jag tror att jag skulle bo bra av att göra något väldigt extremt, extremt för att avdramatisera allt annat. Mm. Förstår ni vad jag tänker. Och nu menar jag att vi ska göra just det här. Men jag, kan, jag, men jag menar att det är som ja. man kan applicera. Okej, Frida, den här veckan så vill jag att du ska eh, höra av dig till en person som du pratade med här för några veckor sedan. Mm. Berätta. Nej men jag bara, alltså det är ju en bekant Så det är ju inte så, jag känner ju människan Men jag bara sa så här Som är en jätteduktig låtskrivare Och jag bara sa, fan vi borde Jag vill vara med när du skriver musik, kan inte jag få vara det? Och, mm. eh, det var ju det jag menar med den där, Det var modigt för dig, mm, men det, det var ju var en sån värt. självklar grej också ja. Och då såg ja. du ju hur lätt det var Det är ju där man ska inspireras av Och bara Ja, mm. så det ska jag göra varje dag Men då vill jag att du agerar mot också Att du är så här. hej, är kanske lite konstigt Kanske jag hör av mig, men vi pratade ju När vi sågs, och bla bla mm. Utan du ska ju bara, hej, jag är med nästa gång ni skriver Glöm aldrig mig, typ mm. Mm. Var helt out of character, mm. liksom Ja, och, Ja, det är första mm. Så du ska höra av dig till den här personen mm. I veckan, mm. Mm. Okay. Och sen vill jag att du ska spicea till dig lite med Ludvig Oj, det är alltså, lätt jag vet, Gud, nu jag kommer vet. det låta lite så här Hot, men alltså jag vill att du ska Tänk att ni, okay, antingen ska ni, ska ni ska köra rollspel men ja. Jag ni, tänker väktarna antingen, ska, antingen att ni ska gå ut på en date mm -hmm. Och ni ska inte så här, vara med varandra innan eller så, Utan ni ska mötas någonstans Ni ska göra en big deal av det okay. Eller att du ska säga så här: Ludvig, du ska överraska mig den Du ska göra någonting Du behöver inte kosta pengar, ingenting Jag kommer komma hem klockan sju Och du har hela kvällen och du ska göra någonting det här ska du göra, Du ska du så göra Ja, Det är faktiskt lite roligt alltså, Nu känner jag att mina tre favoriten kommer in i den här Modig veckan, Maxa veckan och filmiska veckan mm. Det här kan ju bli hur bra som helst <laughs> <laughs> Så Du kommer så leva Eller, eller så kan du göra exakt samma sak Med Ludvig mm. att du, bara, du kommer plocka sju och då kommer du med så här ögonbindel typ och så här, Jag vet inte Jag oh, är ja, ja. nog crazy mm. ja, Det låter jättekul Ska ja. jag också ha mig till en, en låtskrivare kanske som jag tänkte nu idag att jag kanske borde höra om det till. Ja, så, så länge du, du tycker det? att du är modig när du gör det. Gud jag, Gud mm. Okej, okay, så länge du tycker att det är jobbigt. Jag tycker är det, det är ju det här, det är på de här. Så, alltså så här, jag kan ju... är ju den där, som vi pratar om med Frida. Det är ju personer som jag skulle kunna fråga så här. Hej, vad är du för tandkrämssort typ? Skulle mm. jag kunna mässa till honom? Men när det kommer till den här personen som jag nu vill mässa. Alltså du vet, det, då behöver jag ju... Ja, nej. Det du behöver väl i terapi Ja, verkar liksom. oh, mm. lite läskigt. Uh. Mm. Ja. om du har chans att vara modig så absolut. Mm. Och du ska fullfölja en flutt. <laughs> och nu menar att jag liksom du ska ta människans nummer och du ah. ska alltså om det nu är gemensamt. Alltså om man är nice du, du gå bara det. Jag gärna pick up a stray. <laughs> Nej, men, men jag menar om ni har mc ditt ty, omtycke och, och om, tycker för varandra. Var jag kan trevligt. inte prata svenska. Precis. Då är det viktigt att du bara så här. Vore skitkul att träffa dig igen? Mm. Här har du mitt nummer. Eller, ja, ditt, jag. eller jag Vad heter jag du på verkligen. Instagram? Vad har du <laughs> <laughs> kik Har du Tinder du kan? så kan jag swipa tills jag ser dig. Mm. <laughs> ja, men Hanna. Men, men jag känner, alltså, om ni kommer på något konkret som jag ska göra så gör jag det. Men jag känner att jag vill komma med en lista nästa podd. Då är det så här, jag gjorde det här, jag gjorde det här. Och då ska du bara, så nu ska du bara wow, wow, wow. Men då kanske det måste utgå från dig och från det du pratar om. De här impulserna som du får. Mm. De här sjuka tankarna, de sjuka idéerna. Och sen se om det faktiskt inte är möjligt att fullfölja. Nej. I alla fall någon, eller några. Mm. Nej men jag känner det. Det har varit lite för mycket... Eh, Play safe. Ja, på mm. senaste tiden. Mm. Det är dags att bara vara lite crazy- och hellre då bara- om jag nu fick upp en idé om att starta en blogg helt plötsligt så gör jag det Nej men kan vi inte säga det då? Och Hanna din grej den här veckan är att du ska tillbaka till liksom förra Hanna ja. Och nästa gång då vill vi bli amazed på riktigt av dina stories mm. Så kan du vara lite hemligt med dem nu också Så det verkligen blir amazed ja. liksom mm. Och behöver du penna med du så kan du göra det med mig då, då ja. Så blir det lite roligare med diskussion ja, det blir jättebra Det blir skitkul kul. då kommer jag trigga det här ja. också Du skriver bara YOLO YOLO mm. Bra Mm. Jag kände magiska i Jolla. Mm. Mm. Och jag lycklig <laughs> ja nej men jag, inte, jag vill egentligen göra samma sak. Mm. Men ähm, ähm, jag vet att det är så jävla svårt. Men jag vill framförallt det här med den här lilla flutten som blir bli, bli, bli din vän på Facebook. Ja, men ska jag göra något drastiskt? Ja, då? Typ. Nej, men jag, jag tror på att kanske behöva. Jag, jag kanske måste ta till extremen. Mm. för att känna att så här, jag kan egentligen göra precis varenda liten grej som dyker upp i min, mitt huvud som är så här tänk om jag vågar det här. Man, alltså det, det går ju till alla. Det är ju det sjuka att man kan ju göra alla de här sakerna man tänker på Att man skulle kunna vilja. Det är fysiskt möjligt, Nej men det egentligen. är ju fysiskt mm -hmm. möjligt. Men, like, jag känner kanske att du bara måste embracea det här att det är det här att få ut ur ditt huvud att du inte är modig och så utan får du en tanke att göra något crazy alltså spåra dig själv till att göra det Det är ju superkul för jag tror verkligen att du kan det ja, Jag ska ta tillvara på det du sa När du sa att jag tänker att du är en modig person För när vi är ute på krogen och Då är du så himla modig mm. Och då är du här Okej okay, jag tar det och sätter in det i Min månda och min vardag mm. och, loss, och är den personen jag är Utåt då, Eller som du tror att jag är ja. Jag ska vara henne Fast i mitt vardagliga liv och jag ska göra någonting jätte drastiskt mm. okay. Något extremt Du måste mm. okay. uh -huh. Det vore så kul okay. jag tänker så här, Ni kommer komma tillbaka med så roliga stories mm. Tänk bara på det också Vad ni gör är det bara så här Wow vilken story det kan bli av det här Gud vad kul Poddmaterial jag... podd mm. hela tiden Det här ska stå på min grasten eh, Poddmaterial, <laughs> ah. pod poddmaterial, poddmaterial Vad är det bästa med min sak mm. mm. Jag känner nu att jag ska facka ur den här <laughs> Jag ska också facka ur Åh oh, vad kul mm. det. Uh. Men, men då, måste, då måste vi ha uppföljning eh, ja. På riktigt Det blir jätteroligt Det är klart vi ska. Ja, ja, ja. Och Har man inte en bra historia att komma med nästa vecka Då får man inte vara med i podden Men vi är så glada över att du, mig ville komma och förgylla den här veckan med oss. Mm. Men alltså, jag är så glad att jag fick vara med. Jag känner mig lite hedare att jag är första gästen, mm. självklart. Du är den som har att Ja, Jag känner det, det är, det är ju anledningen. Men det var superkul. Mm. Och att vi har en så tydlig, bra, peppande... Helt fabulös vecka nu. Mm. Jag älskar att damma med mitt ord ja, exakt det. jag mm. säga. Lite på kanelen oh. fabulös. Nu bara, nu bara, let's embrace the fabul fabulousness of this life. Mm -hmm. And let's embrace the joy of this life. Mm. Yes. Ja, ja, Tänk lite mer Mimi som den här veckan helt enkelt. Mm. What would <laughs> Mimi do? Precis. Så är vi tillbaka eh, nästa vecka eh, Som de gamla tråkiga musarna Fega och eh, Nej men vi är utan att Mimmi kom och förändrade våra liv Den här veckan mm. För det var måndag hela veckan mm. med Mimmi mm -mm. Det kanske blir så att du får komma tillbaka någon gång. Vi får Nej. Mm. All right, men tack så jättemycket hörni Tack mycket. Tack och ha en bra vecka nu allihopa Nu ja. kör vi, puss och